Was ist die Belohnung, den Ruf zum Gebet zu singen? Die Antwort auf das Flehen nach ihm, die Fürsprache des Propheten und der Eintritt des Himmels.